Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják. Stúdium mai vendége Mác István, író, szerkesztő. Köszöntelek, Pistabácsi, szervus! Köszöntelek én is téged, és köszöntöm a hallgatóimat, akiket szívből szeretnék látni, <hül> szemükbe nézni, és ők a szemembe néznének, és akkor sokkal bensőségesebben. Éreznénk át azokat a gondolatokat, amelyekkel próbálok önmagamra hatni, meg a hallgatóimra is, hogy méltóan ünnepeljük azt a Krisztust, akiről egy hete beszéltünk, hogy Isten fia és Betlehemben megszületett. Advent, eljövetel, megszületik a kis Jézus. Őt várjuk érkezését! A szeretet gyöngétsége! Karácsony! Advent, eljövetel! Eljön majd az emberfia hatalommal az Őt is várjuk! A szeretet hatalma! Itt érkező király, új ég és új föld! Ha várom az elsőt, várjam a másodikat. Mi értelme az elsőnek a karácsonynak, ha nem jön a második? A világ beteljesedése, ítélet, amikor az irgalom mellett Isten igazsága is fölragyog. Ha hiszem az elsőt, nincs okom kéterkedni a másodikban, az utolsóban. A két advent között életem, halálom. Így, életem, halálom, hiszen életemben, mint mélyben a magzat, a halálom. És halálomban, mint hernyóbában a lepke, az örök életem. Minden pillanatban születek, minden pillanatban meghalok. Karácsony! Minden pinanatom, ha Isten felé közeledek. És ítélet minden binanatom, hiszen maga Isten értékel. A két hatalmas advent között élem a magam parányi, de jelentős adventjét. Közelek halálom és az örök életem. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tanítja a szentírásban Szent Jakab a mostó. Én pedig kérem, várjátok Istent, és ő várni fog titeket. Az ember adventjében Istenre vár, aki eljön. Isten az ő adventjében, mely örök, az emberre vár. Kérdés, mindenki megérkezik hozzá. Nem minden ember várja Istent, ám Isten örök adventjében minden embert vár. Advent. Valaki jön, valakit várunk. Ha várjuk, akkor menjünk elé. Krisztus előtt élő proféták várták a megváltót. Korunk profétái, és mi magunk hogyan várj? Isten akarja az adventet. Nem akart, és nem akar váratlanul érkezni az emberiség és az egyén életébe. Ma sem. Tiszta szeretettel vágyakozik arra, hogy várják. A nemes várakozás csodálatos esdeklés, kérés, hogy jöjjön. És az igazi váróknak nem bír ellenállni. Megszületik az életükben. Vágyom Isten után. Ő vágyik szívem után. Ember lesz, hogy átölelhesse. Isteni természetében részesül, részesít, hogy egyesülő szeretettel szerethesse. Adventem idővel mérhető. Négy hét. Az ő adventje örök. Hiszen szeretetem véges, szerelme végtelen. Mondd meg, mi után vágyol, és megmondom, milyen vagy. Mondd meg, ki után vágyol, és megmondom, ki vagy. A Isten várja. Az Istentől érintett ember, hiszen Jézus mondja, senki sem jöhet hozzám, ha csak az atya, aki engem küldött, nem vonzza. És ezt megerősíti egy másik helyen. Senki sem jut az atyához, csak általam. Lehetséges várni azt, aki már eljött? Vajon az édeshagyabás szíve alatt érzi gyermekét, éltető vérük egy? Együtt dobban a szívük. Nem várja őt mégis? Szűzmája érezte méhébe testetült Isten fiát. Mégis várta őt, mint anyák születendő kisdedüket. Igen. Bár a hit, a szeretet, a kegyelem egyesít Istennel, mégis természetes, hogy várjuk őt, a bennünk élőt, a titokzatos mindenütt lévőt. Ó, hányszor történik, hogy csak embert várunk, és aztán átéljük. Isten látogatott meg. Én is sokszor fordul elő, hogy Istent várjuk, és csupán emberrel találkozunk. Ne csodálkozzunk ezen, természetes ez, mióta Isten fia Jézusban emberré lett. Aki benne az embert látja, látja az Istent is. Aki benne az Isten szereti, az emberségét is átöl. Számon tartunk, néven nevezünk Isten váró embereket, Izaiás, Mikiás a proféták, Mária József, Erzsébet, Simeon Anna, korunk szentjei, imádkozó emberei. És aki hallgat most engem, bocsánat, hogy így tegezem, te is várod, számon tart az Isten, meg engem is. Nem mert megérdemeljük. lehetetlen felsorolni, hogy az ember Istent várja. Most papinit fogjuk idézni, az olasz nagyszerű írót, akinek ha meghallgatjuk a gondolatait, akkor kimondjuk azt, illetve kérdezzük, hiszen van-e ember, aki nem Istent várja? Most Kocsisné Kocsis Mácz Melinda olvassa föl papini gondolatait. Téged várunk. Mindenkinek szüksége van rád. Azoknak is, akik ezt nem tudják. Akik nem tudják, Azoknak még jobban, mint azoknak, akik tudják. Az éhes azt képzeli, hogy kenyér után kell járnia, Pedig rád téhezik. A szomjas azt hiszi, vízre van szüksége, Pedig rád szomjúzik. A beteg úgy érzi, egészségéért epekedik, Pedig az ő baja az, hogy távol vagy tőle. Aki a szépséget keresi a világban, Az tudtán kívül is téged keres, Mert te magad vagy a teljes, tökéletes szépség. Aki gondolataiban az igazságot kergeti, Akaratlanul is téged kíván, Mert te vagy az egyedüli megtudni érdemes igazság. Aki a békét töri magát, Téged keres, az egyetlen békességet, amelyben a legzaklatottabb szívek is megnyugvást találhatnak. Téged hívnak, várnak ők annélkül, hogy tudnák, téged hívnak. Mi várunk téged, téged fogunk várni minden nap, Bármi méltatlanok vagyunk is rá, Bármennyi lehetetlenség tornyosul elénk. Már régen történt, Hogy a leányom levelet kapott a húgától. Már nagyon régen várta. Átadtam neki. Arca felragyogott az örömtől. Ó, mennyire vártam, sóhajtott fel. Magához ölelte a borítékot, egy darabig szívéhez szorította, aztán asztalkájára tette. Kérdőn néztem rá, nem bontott fel? Még nem. Hadd maradjon még szívemben a várakozás öröm. Gyakran találkozom idős barátommal. Egész élete tevékeny volt. Egyaránt élvezte a szellemi és a fizikai munkát. Mostanában aggódni kezdtem érte, mert úgy tűnt, hogy nem csinál semmit. Hogy telnek napjaid, kértem tőle. Várakozom. Mire, mire várakozol? Ő válaszolt komolyan, szüntelen, betölt a várakozás. Engedem a sejtésszerű vágyat valami valaki után felé. Életidőm, tartalma, várakozás az ismeretlen felé. téved a lány, amikor a várakozás a dajkálja dajkája lelkében. Tévedésben él barátom, amikor csak vár. A várakozás létállapota az embernek. Az ember, ha mélyen éli önön életét, akkor állandóan tapasztal, hogy valami hiányzik, valami kellene, hogy teljesé legyen élete. A hiány vágyat ébreszt, a vágy a várakozás állapotába emeli az embert, hogy várja azt, ami még nincs, de aminek lennie kell, ami majd eljö. A várakozás életfunkció tárt kar, nyitott szív, kitárult lélek. Figyelem, éberség is tett. Tettek, hogy elérjen hozzánk amit, akit várunk. Lépés a vágyot felé. A várakozás szeretett szőtes a felén közeledő lábai elé. Élni annyi, mint várni, várni a következő pillanatot percet, órát napot. várni az éveket, az évtizedeken átnyúló életet, mely élet most bennem és a jövőben, majd a megszületésre váró embrió az anyamében, érik, várni, várni, merjük kimondani a véget az elkerülhetetlen halált, és utána a semmit, vagy a minden. Az időben ülő ember jellemző sajátossága a várakozás. A múlt elment, mit kezdeni vele? A jelen pillanatában a jövő lép bele, szinte itt van, de még sincs itt, hiszen jövő. Tehát a pillanattartalma nem az emlékezés a múltra, hanem a jövő várása. A várakozásnak nincs órája hanem állandó jelen bennünk. A Bibliában a Prédikátor könyve tanítja, hogy mindennek megvan az ideje. Olvasom. Mindennek megvan a maga órája. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és a kiszakításnak. Ideje a sírásnak, és a nevetésnek. Ideje a gyásznak és a táncnak. Ideje a szeretetnek és a gyűlölködésnek. És akkor én folytatom. Igen, mindennek megvan a maga órája. A várakozásnak nincs ideje, szüntelen él bennünk. Él és él. Nekünk nagyon nehéz várni, mert átpeleg rajtunk az idő, mint homokórán a homokszemek. Egyetlen valaki létezik, akinek léte az örökké valóság. Ő tud várni. Isten. A türelmes Isten. Isten meg tudja várni, még mindennek elérkezik a maga ideje. Az az idő, amelyet maga szabott meg. Az ember mindent egyszerre akar. Isten tudja, hogy a dolgok egymás után következnek. Így tanít proházka. Aztán őt idézem tovább, amikor az ember az életen túljutott, és már nem akar semmit, az egyetlen, ami még foglalkoztatja, várakozom, amik hívnak. És addig imádkozom. A várakozásnak ez a nyugodt, csendes, megbékült imája, ez a fülemület dal, ez a mártír dal, kristálytiszta várakozás a túlvilág. Búcsú a szépséges földtől, Az édes élet mámorától, És kérés az éghez, Eredszebe. Kikételkedik abban, Hogy az ember élete várakozás. És most hallgassunk meg egy gondolatot, Simon Fej, Francia írónő, Halálos ágyán keresztelkedett csak meg. Ő száz az elmúlt század egyik misztikusa. Mit mond a várakozásról? Várakozás a mi dolgunk. Istenhez közeledni nem az ember feladata. Egyedül Istenre tartozik. Hogy közelítsen hozzánk. A mi dolgunk a várakozás, a fegyelem, a készenlét. A magatartás, mely az üdvösségre vezet, Semmiféle más tevékenységhez nem fogható. Görög szava a hypomóné fejezi ki, Amelyet a paciencia elég gyatrálod vissza várakozást jelent meghatározatlan ideig tartó figyelmes és hűséges mozdulatlanságot Isten nincs jelen az időben az idő annak az Istennek a várakozása aki a szeretetünket koldulja természetesen Kedves hallgatóim, magamnak is mondom, hogy okoskodunk, okoskodunk a várakozásról. És szinte alig értjük, hogy egy Isten vár, és én magát az Istent várom. Kérem, bocsássák meg, néha azt érzem, hogy a mai ember többsége bálványibádásba csúszott advent idején. Én tisztelem, és szeretem a városom karácsonyfáját, a városok karácsonyfáit, a ajándékokat, a játékokat, a pilóta nélküli replőnek az álmát, a sofőr nélküli futó autót. És ezt hirdetik, erről beszélnek. A dobozba tett ajándék a lényeg a csúcs mi pedig szinte érthetetlen, hogy ennél többet akarunk. Érthető ez? Hát akkor most befejezésül Prohászkát idő, idézem erre a kérdésre, hogy érthető a mi Isten várásunk, és Isten várása a felénk. Prohászka mondja, ne okoskodjunk sokat azon, ki ő, mi ő. Nem ütődünk meg azon, hogy el nem képzelhetjük. Se baj! A világ sem érti a napot, a gyökér sem érti a földet, és mégis neki való lévén neki való lévén feléje fordul, beléje tör. Így tegyünk mi is Istenünkkel. Várakozzunk. Köszönjük szépen, nagyon szépek voltak ezek a gondolatok, de ha visszatekintesz Pista a saját életedre, ugye már beszéltünk erről a múltkor is, és emlékek jönnek elő, hiszen nemrég múltál húsz éves. Igen. <gül> és mi az, ami úgy, úgy, úgy jön? Tehát, ami úgy eszedbe jut a várakozásról, az adventről, esetleg a rorátékről. Hát ilyenkor képzeled be, hogy felidézeted velem, gyoma jelent még a szülővárosom, és abba értem át, azt a akkor nagyon elterjedt vallásos népszokást, idézőjelbe, szálláskeres a Szent Család. A tudjuk, az első Betleb idején a Szent Józsefet és Máriát és a születendő kis Jézusnak nem adtak helyet, nem fogadták be, és Istálba sorul. Ezért mondjuk azt, hogy szállást keresett a Szent Család, és akkor napjainkban nagyon bölcsebb valamelyik bölcs valláshoz értő ember kitalálta ezt a szállást keres a Szent Család. Ez azt jelentette, hogy van egy kép, amelyeken Mária és a várandós Mária és Szent József van, akik várják, mennek, és ez a kép egy kép volt. És a pap kihirdette, hogy azok a családok, akik szívesen adnak szállást a szent családnak, egy napra fogadják be a képet. Hál' Istennek a szüleim is ezek közé a családok közé tartoztak. Az azt jelentette, hogy este eljött a kép, elhozta a pap, vagy egy civil, egy, letettük a legszebb szoba asztal közepére, két gyertyát nyújtottunk. És ott egy 10-15 percig imádkoztak az ismerősök, vagy rokodak, akik egyszer jöttek. És volt egy pillanat, az életemben is nagy pillanat, amikor délután mentem át a szobán, ha persze égett a gyertya, mert akkor egész nap a családban égett a gyertya a kép mellett, és halkan írt ki az ajtó, és kit láttam ott. Apám imádta. Igen, hát ez egy csodálatos advent volt. Aztán különböző városokban dolgoztam, ahol mindig volt 15-20-30 család, ahol kérték, hogy a kép, és egy napig ott égett mellett a gyertyai is imádkoztak. És a tevékenyebb papok mindig elmentek 5-6 percre egy-egy családhoz, és imádkoztak a hívekkel. Szálláskeres a Szent Család. Na és ha van még egy pinat, az elterjedtebb népszokás, ami talán ma is él még, a Betlehem járás. Amikor 10-15 fiú fölöltözködött pásztornak, királynak, Szűzmáriának, Szent Józsefnek, a kezükbe volt egy kis templomszerű, kis tákolmány, egy szalmával bélelt kis jászol ágy, amiben egy szoborként kis Jézus feküdt. És vitték házról házra oda, ahova hívták, ahol bemehettek. Ez egy nagyon szép volt, és ha elmarasztaltam, nem marasztaltam el, a ma szinte bálvány imádásig emelkedett vagy sűlyet szokást, hogy csak a Karácsonyfa, csak az ajándékok, csak a pénzzel mérhető valami az ünnep. Hát ezek a Bethlehem járások belopták az emberek szívébe a karácsony szívét, a születendő Jézust. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, stúdiónk vendége Márc István író volt, Köszönjük, hogy ezeket a gondolatokat elmondtad, és reméljük, jövő héten is fogunk tudni találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy lélekben, szememben néztek, mert én önöket lát.